I bindemi dhe vetëm atë e adhurojmë Ndërsa salavatat dhe selamat për shëndajtit e Allahut Të gjitha të të buharam bi njërijun më të zxedhur Muhammedin a.s. Bi shok të ti besnik Bi familjen e ti të ndërshme Dhe në bi gjithë muslimanët e së të ndjekër rrugën e Muhammedit a.s. Me të mira dirë në ditën e fundit e kësaj bote Të ndërruar gjë më tli Dhe të ndalemi disa Daqika disa minuta para xhutbes së jumës, ç'të shfletojmë diçka nga libri i Allahut Te Barekuhet e Te Alla. Jemi me surrën e fundit të Kur'anit, sura të cilat dietarët i kanë klasifikuar si surre të shkurtra, duke i bërë krahasim me surrat më të mëlloja të Kur'anit. Andaj edhe surrat më të mëlloja të këtyre surreve të shkurtra janë deri në një faqe e gjysëm ndërsa surrat tjera janë më të vogla se më se të vogla se kaç. Ne jemi ndal tek sura ja Al-A'la, sura e 87-më të radh, e cila sura ka një rëndsi shumë të madhe, aq të madhe saqë një fjalë të kësaj sura je Ne e përsërisim Ne e përsërisim Në gjdo namaz Pro kjo surët e se ndo ta Shpjegojmë sot me lejnë Allahu të barekjo vëtjala është ashtë me vler Sa që për nga mbiri jonë Sallallahu aleyhi sallem Një dit për e ditve Lajmë rohët se një shok i ti Muadhi ibn i Gjebel Radhi Allahu anë Ishte imam në Një piesë të lagjës e ti Kuj falte namazë Për lagjën e tina Me lejën e pengamberit a lejë salatu e selam Një dit për ditve vjen një njeri dhe janë kohët pengamberit sallallahu a lejësallem Dhe i githa një rësullallah Se imamit të sirin neve kemi në lagje Të sirin tina e ke caktue Aj po e zxat shumë Aj po e zxat namazin e jacis shumë Po e lezon surën el bakara Nësa neve në dirtët tona Në halët tona, në punët tona Së po kemi mundësi Andaj Urdhnoje, apo këshilloje, apo drejtoje këtë punë se është e vështirë për neve Atar e thratë për nga mberi Alehi Salatu e Selam Muadhim një gjebelin dhe i thotë qka është puna A është e vërtetë se tje lezon surën e lë bakara në namarëz farz të jacis Atar muadhim një gjebelin dhe thotë poja Rasulullah Dhe të në lezoj surën e lë bakara në imam lëk Atar i thotë për nga mberi Alehi Salatu e Selam Mos i sëprovoj një rëzit ja me ledzu surën e lëbëkara komplet për në imam, njërzit s'kanë mundësin nga se kanë pas angajimet e tëre pasta i dhëtë pengamberi a lejë salatu e selam a nuk dite me ledzu surën e lë a'le kjo surët e sënë sotë të të amurin me lejna me lejna lau të bare kjo e të ala dhe pasta i ka dhënë a nuk dite me ledzu surën e lëgashie surja e er radhës e cila vjen pra propozimi pengamberi a lejë salatu e selam Pacientë imamat ta përdorin standardin dhe kriterin e leximit të tyre të në namaz me me cilat përmasa me përmasat e surrës El A'la që surrë të cilën shoqëtohamo me lein Allahu te bareke ve jo teala e, e cila numëron 19 ajete e cila numëron 19 ajeta është pra surrëja e cila barazon mes mes asaj që lla quhet pak në lexim dhe mes asaj e cila është shumë në lexim. O ndaj pejgamberi alayhi salatu selam gjithashtu transmetohet në hadith se surën subbih isme rabbikal a'la e ka lexuar në namazin e bajramit dhe e ka lexuar në namazin e e xhumas në sandër transmetime tjera ka ardhur se pejgamberi alayhi salatu selam gjithashtu e ka lexuar në namazin e savab. O që sura mar një pjesë të madhe të pejgamberit alay salatu e selam dhe në disa transmetime tjera ka ardhur se pejgamberi alay salatu e selam e ka dhënë shumë këtë sure. Do të s'ai përkët se ne vetëm se këtë sure një pjesë të kësaj sure ne e neve përsërisim çdo ditë. Pejgamberi alay salatu e selam kur ka zbrit fjalë Allahu te bareke o te ala fillimi i ajetit subbi Isme Rabbike l-A'la Kështu Sebih Isme Rabbike l-A'la Ka thënë a.s. Bëjeni në sejzët e juve Kër ka zbit kjo ajet Për nga më bërë a.s. Me Drejtim nga anë Allah Ju ka thënë muslimanëve Këtë pjes të ajetit Ju banë një sejzët e Pas taj ka zbit një pjes tjetër E një ajetit tjetër E surës haq ka Këga thënë Allahu të barë i kjo e tëla Në fundin e surës Sebbihis me rabbi kell Adhim Madhërëje Eme në zotit tanë të madhë Ka thëmë për nga Mbila Bëjeni në ruku Andaj thash Se namazë jonë është imbushur me Me këtë pisë të kësaj surëje Qëka thëmë i neve në gjdo Se gjde Subhana rabbi el Subhana rabbi el Prej nga shmur kjo nga kjo sure A dhej për nga mbire ale i salat e selam Me të zbriturin e kësaj sure Tha bëjeni sejtë dhe Dërsa kur zbrit i surja haka jeti fundit Madhroje emrën e zotit tanë El Adhim të madh Dërsa këtu është i lart Atar dhe bëjeni atë për ruku A ndaj neve themi në ruku Subhana Rabbiel Adhim Subhana Rabbiel Adhim I madh Dhe i lartë dhe i pasër është zotë i jonë i madhë Ado i kjo sure ka një veçori të madhe Dhe ajo është se nevi në gjdo sejtë e përsërisim Apo e zbatojmë urdrin e kësaj sureje Nëse kjo sure mban e emrin edhe Sebbi hismat, rabbi kel a'la Edhe emrin e mban, madhëroje emrin e zotit tanë të madhë Thëdë Allahu të barekja vëtë ala, bismillahi të madhë Arruhme, arruhme, arruhme, se bëhismë, rabbi, kell, a'le Madhroje, emrin e Zotit tëndë më të lartit Ky ajet është, kanë dhënë në disa djetarë, krejt feja Krejt feja është, se bëhismë, rabbi, kell, a'le Si një tërsi, pasaj detalët janë, atë të dësidat e E tregojnë fotografinë e, e, e madhe Të kësaj feje Mirë po, nëse pyjtët dikush Cile është me një fjal Feje e Zotit e bare kjo vëtëra Themi se bihis me rabbi këll a'la Madhroje Emrin e Zotit tanë Pra në fejnë islame Gjë jam me e kërkuar Cile është madhrimi Zotit Po nuk ka madhrim Në zemën e njeriut A i s'ka fej Nëse njeriut nuk e madhronë Zotit e vetë Nuk e shemë më të madhin Nuk e shemë më të pasërtin nga të metat a i cili nuk cilësohët me as një likësi, hasha vëkella, është i pasë nga gjdo, nga gjdo e mejtë, nëse në zemën njëri jutë nuk e gjizton kje element, a të nga feja nuk e gjizton as i sen. A dhe tha Allahu te barek e vëtjala, se bih isme rabbi ke l'a'la. Urdri i është drejtuar Muhamedi sallallahu aleyhi sallem, ndërsa për qëllim janë të gjithë muslimanën. Rallahu pra, te barek e jo, vëtjala, e ka siel në formën e, e par, vetën e par, ti, se bih, ti o Muhammed, ale i salatu e sëram, madhëroje, emrin e zotit tënë, prap ka arë në vetën e par, të drejtuar ti, zotit tënë më të madhet. Kanë dhënë djetarët, pse i ka zbit Muhammedit, ale i salatu e sëram, ndërsa është për qëllim, gjë njeri musliman, kanë dhënë djetarët, sepse, më smirti, zbatimin e një urdhri të Zotit e ban Muhammedu alayhisalatu wassalam. Ne ai shikojnë pas atij. Ëndër shkoi pejgamberi alayhisalatu wassalam me të zbriturën e kësaj sure çfarë tha? Tha vendos në sejdë. Kur zbriti ajëti tjetër sura Haqa, tha bana bana ruku. Kur zbitej al-Fatiha e bani qiyam. Allahu akbar e bani hyrje. Ëndër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Kër zbrit që na jetët, a i vendosë ke ku duhet me qenë në, në namazë. Kë edinim na cilla e ka venin ku. Për neve, nëse këshmi matë me kandarin e mendjes, mundet me e morë se bichis me rabbi këll a'le, me vendosë të Allahu Ekber, Allahu Ekber me vendosë në sejtë. Nuk edim cilla është më përparsore, por se për nga beri jonë a.s. të cilit i ka zbrit ki kur anë i mavë, Në ajete të mëdhëja, ai e ka zbatuar i pari kreet musliman kan ti kanë shku pas atij. A dhe ka dhën dietar. Ka ardhur në veten e parë ti O Muhammed, që zbatimi ti jet i plot në në ato çka e kërkon Allahu te bareke vetë ala. Fot Allahu جل جلاله سبح اسم ربك الاعلى. Sebbih. Ne i thojm tesbih. Tesbih Na i dhejmë ruzave Po të spi nuk janë ruzat Po atë janë ruzat Ruzat Plastik E ndërtume Ka me të spi se me to bëhot të spi Andaj kur themin e të spit Nuk janë për qëllim ruzat Po të spi do me thamë me madhruë Pra na nuk e madhruim ruzën Po me ruzën përkujtojsh Për me numruë Pra Allahu të barë kjo e të arë dhët se bih Qa dhe më dhën se bih Ban të spi E shka dhe më dhën me bot të spi Me bot të spi dhe më dhën kështu Unë e thamë për Allahun Se ajo është Mëjlarti Zotë kryuës Meriton muadhuru Vec ajo Dhe nuk ka as një të met Kjo të spi Rati kur thua subhanë Allahu Subhanallahu, çka do më thon? Subhanallahu, subhanallahu do më thon. Allahu është i pastër nga çdo emet, shka tmeta, shka mangësi, shka dobësi, pastaj i ka kreç cilësit më të mëlloja. Si të çhenurit Zot, krijues pronari çdo sendi, furnizues ai i cili jap jetë, marr jetë Eksë të me ratë deri në fund të asaj e cila njëhet për emra dhe cicitë Allah u të bare kjo vë të Allah A në kjo surë shumë e madhe Gëse njerëz i shpesharë, thoi subhanallah, subhanallah, po nuk i din që ka thoi Nërsa për nga mberi alej salatës selam, kër e ka botë të spihun, e ka botë nga dale Subhanallah, ka ndalë një frim Subhanallah, ka ndalë një frim Subhanallah, ka ndalë një frim ërsa njërëzit sot e mojnë të shpijun Veqësë e nënin Sa, së, së, së A nuk e dizit që parë përdojnë po Eksë të më radhë A dojtët Allahu të barë e kjo vëtjala Sebih isma rabbi kell a'la Madhëraje emrin e zotit tënë më të lartit Kanë thonë djetarët Sebih ismek Sebih isma rabbi kell Madroje emrin e Zotit tanë Kanë thonë djetartë Nuk ka dëshim se Nuk është për qëllim Emri po Zotit Kërë ka thonë madroje Zotin Ka thonë madroje emrin Pëse ka thonë madroje emrin E nuk ka thonë drejt për drejt madroje Zotin Pra pëse nuk ka thonë drejt për drejt madroje Që e një në Zotit tanë Allah unë gjellë gjellë u Pa e ka parapri madroje emrin e Zotit tanë Djetarët në këtë ajet janë ndalë Dhe kjo ajet Oshtë prej ajetive të cilat Mos shumë ti ju ka kryu Muslimanëve vëllime Kanë dherë vëllime Pse ka dhonë emrin Dhe s'ka dhonë drejt për drejt Zotin Ka dhonë djetarët Sepse Në fjarën e Zotit Se bih isme rabbi kel a'la Madhroje emrin e Zotit tanë Më të lartit Ka vendos Allahur regull Qish madhrohet zoti Qish madhrohet zoti Qfar ka dhanë Emrin e ti më të lart Emrin e ti më të lart Tani, djetar ka dhanë Për me kuptuket me sejle Pse ka dhanë emrin Nga se njerëzit kishin pas mëncimet me bokshtu Unë e madhroj që i shdu Ti që i shdush Aj që i shdoje Sikur që dhe ndodhë e njerëzit Njerëzit e adhuru zotin që ishtë dojnë vetë Ska mundësi Njerëzit nuk kanë mundësi ma adhuru zotin që ishtë dojnë vetë Po shumë interesante punë e njerëzve Se ata edhe me shkun punë Nuk tolerojnë që ishtë do të ty Edhe me e kry një detyrë Të kësaj dunjajë Nuk tolerojnë që ishtë do të ty Ka aren, ka organizim Ka orar, ka përmasa Pro ti kur shkojsh në punë, së në banë që ka do, në cilë në do punë që ka shkonë. Në cilë në do punë që ka shkonë, edhe në punën të anë, së në banë që ka do. Ti banë që ka do, po si të po punën. Pro në qështet e kësaj du njajë, ka vendosë Allah u gjeloha ligje. Shka mundësi me dalë për të në? Para me ndoni në madhërimin e Zotit, a ka mundësi njëri ju me shku në basë tekave ti, qështi tekët, një anja dhuron trejë. Një anje a dhuron vërë, një anje a dhuron putë, tjetëri a dhuron me zemër, qëtëri thotë du ne baj mirë, qëtëri thotë mira mës me bo keqë, edhe kur të meshtë të keqë që kjo për zotin. Allahu u gjellon e thotë, se bih isme rabbi ke l'a'le, s'ha mund si ma dhuru Allahun, mi u binda ti, pos që gjdo ajë, që gjdo ajë, jo që gjdo ti. Raneve i binda mi zotit, që ishtë do ajna mi u binda ti, jo që ishtë dojmë neve ti binda mi atina. Ma një kjo ndodhe në, në raportet njërzore, edhe prindi nuk gëdonë me ju në nështru, që ishtë do e vladi, pa i thotë, on të kazoj ti që ishë masos mu punën. Prindi i thotë e vladit, së munë është ti me mgu mu, që ishë po do ti, po onë e që ishë duki me mgu ti muë. Kjo është ligjë zotit që e ka vendosë në natyrat e njërzve. E një Në më fabriku ide dhe rrugë dhe trajta dhe mënera çish mi u binte Allahu te barekehu te ala por neve na mson Allahu xhele xhelalu banekta banekta apo shikoni por shevo popujt e, e cilat kan devijuar nga feja Allahu te barekehu te ala cilës fe pos fese zotit islamit hak përveç të cilit nuk ka tjetër hak të vërtet pranushëm te Allahu te barekehu te ala cilën Fe dhe sistem tjetër e këzisto në adhurimi i Zotit Si ku në fejnë islame Nisë nga pastërtia Pastroho shvillim Largom betjet Të cilat zduon Pastaj lahësh Së mundësh me bo adhurim pa u la Pastaj marabdes Pastaj shartë të kim i pas tesat e lame Pastaj shartë të kim i pas vendin ku falësh Klamë Pasaj shartë e ki mu këthi, ka kibla. Pasaj shartë e ki me pas një jetin. Këtë mund të veshku hoqë. Pasaj shumë prej regullat dhe të cilat të dush me i plëcuhe, njëri u kur i mediton vetëm regullat, kushtet, sa ka vendosë Allah u kushte, e shëfë se kjo fej është hakë. Argument se të tjera të janë, qësh dush ti, banë mirë, vështojnë, banë mirë ti, o qësh me banë mirë, Tu voj tu doshnës me vëmë mirë kanë vrarë miliona. Edhe i t'leri ka doshme vëmë mirë. Ënjë zullumçar kriminal që kanë vrarë ka doshme vëmë mirë, ka dhënë pivraz këto që, që të jetë të të tjer të jetojnë të lirë. Ande Allahu xhelalu veala ka vendosur në këtë fe rregulla. Ka vendosur kushte, shtylla, vaxhibe me krua e këto malat prej xherave të njohura në fe-n Allahu te bareke ve teala. Ande fjalë zoti xhelaluhu, subbih isme rabbik Madroje, emrin e Zotit tanë Kanë thonë djetarët Që tjetë regun Ski mundësi ti me ba Të spih Allahun Pos me emrin e ti Kësë mundësh me thonë kështu Jam të madru Zotin Shka i të thonë Pimrena Shka pimrena Në nuk e dijim pimrena Dush me e përmen emrin Cilin emrin të ja përmen Nashtë të ja përmen në emrë që se kaj Që se kaj Parëmën o tini njëri Njëri, shok, mik Me thonë Po du me të lafdrua ma t'i zdi T'i nuk dhe me lafdrua Ekshtu me rad Dhe i thu fjallë të cilat nuk i, nuk i daj Nuk jellë lafdru se ato Adha i duhet me msunjarë Qka mi dhanë atina Si folët, si madhroët Ekshtu me rad Po para me ndoë Allahun të bareke Adha i tha Allahu gjellu ala Se bih is me rabbik Madhroje e mërin Të cilin nata kena mësue Ti qata madhroje Në përmjet qati e madhrojnë Allahun të bareke A dhe thë Allah ujëllu ala Sebih isme Rabbike A'la Madhërëjë emrën e zotit tënë El A'la El A'la që do më thënë Tinë gjdo sejtë dhe thua Subhane Rabbike A'la Gdo nga ma zë thua Që do më thënë këa El A'la Kanë thënë dhe tërët Do më thënë Ajë që s'ka më të lartë se ajë Ajë i cili Ajë nuk ka mat lartësi aq qol arci larci larci malështi ngritje ngjitje nuk ka në sëmrin kulm kulmi ku është maja larcsis është Allahu te bareke o te ala maja larcsis është Allahu te bareke o te ala edhe pejgamberi alay salatu selam kur i folte muslimanëve për Allahun xhel xelalu thonte Allahu te bareke o te ala Osh më i larti, s'ka mbi ta dikush. S'ka për mi Allahun dikush. Allahu جل و علا më i larti. Andaj në tefsirin e surres al-Hadid, ka thënë Allahu te bareke ve teala huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ai është Allahu i pa fillimi, pa mbarim. Ai është i dukshmi dhe ai i cili është afër gjithçkaje, pa pejgamberi alay salatu vesselam, al-zahiru Wa lej se foka këshej Tha mëj larti Ska përtej Allahu diçka Kjo është tëfsiri I emrit Allahu të barike vë të ala El a'la El a'la do me thon Aj i cili Ska mëtë lartë Se Allahu të barike vë të ala Pasetet Allahu gjellu ala Në vazhdim El edhi khalaka fësewa Aj i cili ka kryuar Dhe ka përsos Shiko tani, Allah u gjele gjele luhu Kërë argumenton lartësin më të madhe ti E bjeme argumentet së të naj i, i, i shojim Të të Allah u gjele luhu ala Mëjlarti i cili, shiko, i cili Shiko jeti tani, a është mëjlarti apo jo I cili ka kryuar gjithë shka A i cili përveç Allah u ketë janë kryu më Porveç Allahut krijtan me data. Një ditë e kanë pas, tia e dia data se dia ajo me sele tjetër. Krijtet kanë kanë një zaman kur kanë nisë, edhe një zaman kur kryhen. Porveç Zoti Subhanahu ve Teala, Thed Allahu Jellala itsil li ka krijuar, fa sawa dhe ka përsos. Kan dhënë të tort ka krijuar e ka nxjerr pi hiçit në eksistencë. Kjo ka krijuar. Halk Do më thanë, su konë hqë, e kanë dhirë Se ua përsohësjen këta jetë të suje Qka do më thanë, kanë thanë djetarët Gjdo format Gjdo format Gjdo form Qka mullë të ty me qëku mendja dhe njerëzve dhe gjinve dhe me lekve Për me kryu një kryes në form tjetër jashtë dhe asoj qka ashtë është në kësanë Pra, mere njërin Se ma hafor Gjdo formë tjetër Shka tje mundet më, me qëku menja Osh gabim Kish pas një të met Ndërsa formët që ka kriju Allah u gjelluar e është E përsosora Shemë o thu Ti shkon, shkon një nisi para një një, një mas Ti shkon një nisi para një një mas Ti që, që edhe para edhe mas Provo i këto menaxime, këto manovrime, këtej ngond nëksallok. Apo andajes po jemu në në, në, në imagjinatat e tjera, në vizatimët e tjera e provojnë. Nisi para, nisi mas. Shëmtim është. Është shëmtuar dhe njeriu thotë nuk e du kështu. Melen çdo sal, thotë kësha bos edhe nigj se po duhet gjashtë. Gjashtë apo? Ndërsa aty të shka vallahu që Lola i sprovon me gjashtë ti gërditësh. Shka kanë regullë kjo, 5 taman Ekshtu me ra Pra dhe se e mërë gjdo element Qka lohu gjelore ka vendos Në ndërtimin tonë Në trajtën dhe formimin që nga ka formue Do të ashe është se Zgjedhja dhe vendosja Lohu të varë e kjo të tjara është ma e përsosura Gdo ndryshim është është e med Andaj përshimu të i gjenë sot Me përparimin e mjekësijës dhe Zhvillimeve të bartjeve Të trupit dhe Manovrimit me trup, e gjensë njerëzit intervenojnë në në trupin e tyre. Shumë pëlqejn huna, shum pëlqejn buza, shum pëlqejn veshje këto me radhë dhe intervenojnë në krimin Allah. Andaj, e Allahut. Andaj pejgamberi Alayhi Salatu Selam i mallkoi ata që silet intervenojnë në krimin e Allahut. Pse i mallkoi? Ne s'shfëshat ndonë ku kuptojm. Pse Allah, pse Allahu e mallkoi atçka intervenon në krimin e Allahut? Allah e ka porsos ti po thujo somir. Le të nda ndrejë edhe pak. Abo, si të sot një mjeshtrit, mjeshtrit, ingjinerë kësa i bote, një njeri specialist në lëmin e vetë, a i me të ndrejsh një sen, e ti prapë me prejkë, diçka ti me do një, këse ka boga, ka bimë, kishë me do një, pëse e ke prejkë, të zdiqë të kur gjopë, pëse ke ndryshu e. Pra prapë dhe ti rojsh me qëte një specialist jetër, po shka është në dështë ta maja rëzikë shme se ja komplikonë punën. Para me ndo me prejkë në krimi në alloh Andaj i gjenë se ata të cilat kanë intervenu në kryimin e Zotit, ata i ka prit depresioni që ka e veç Allah u e ditë sa është i madhë. Sa veç Allah u gjelën e ditë sa është i madhë. Andaj edhe mjekët, mjekët kur, kur vendosin nisjen e intervenimit, e bajnë me një qinë në shkryme për njerit. A pranon, pra, a pranon prap, a pranon. Pse i thot një qinë era po pranon? Se... Keme shku një shka shka skapra o pa A nukon qatë që e mirë që shpo të do këtë tyje Nukon qatë që e mirë që shpo të do këtë tyje Andaj thëtë Allahu Tebare Kjoveteala Zotin tanë më të madhin më dhroje Cili është taj? I cili ka kriju gjdo sen E ka përsos Mere gjdo sen Shikot gjdo krijim Që ka kriju Allahu Tebare Kjoveteala E ka përsos Ma dje dhe kafshet Allahu Gjenej ka përsos në krijimin e vetë Mere në dhroja ti një, një sen, Gjdo send është vendos në vendin e vetë Gjdo send e lu në rolin e vetë Me përsus morit hatashme Allahu Tebare Kjeve Tala ka krijuar Dhe ka përsus Kjo e banat ta më konë Zot Subhana huve Tala Ka qenë Zot pa filim Dhe do tjetë pa mbarim Qka e banë më konë Zot Dhe i adhuruar Dhe i denë më adhuru Ka kriju gjdo send Prej asgjës në diska Dhe kure ka ndzirë Kure ka ndzirë e që hajnë e për provojnë Jo Por nuk ka në kryimin Allah Këthim prapa Allah u gjelë e nuk e ka ndzirë Në kryim një diqka Pasa ju ka thonë njërë dhe provojnë e ju Si t'ju dohë këtë mirë E lojmë, e shtojmë Si t'ju dohë këtë gabim E, e bim tjetërinë Apo so, njërë dhe që ka bojnë E ndzirë një mjetë, një aparat Pasaj delë që ati ka Por mu avancu e ndë E nëzirin tjetrin, dhe tjetrin, dhe tjetrin Dhe njeri u kështu përsoset Për Allah u gjela është ndryshe A e nëzir majën Majën, s'ka ku me shku ma mirë mo A dhe dhe Allahu të barë kjo e tala Allahu me i larti I cili ka kryuar Dhe ka përsos Kjo është fjallë Allahu të barë kjo e tala Walledhi kaddera fëhede Dhe shtesë kësaj Kryjesës shka i ka dhanë Kaddera Thëtë Allah u të bare kjo e tela, ja ka caktu masën. Qishë ja ka caktu masën? Kanë thënë djetartë, sa duhet më koni si trupi madhë? Kaddera. Që njeri ja ka caktu kach, kach i duhet, apo kach i duhet. Për që imull, djetartë, kur kanë diskutu, kanë thënë, nëse mërë qdo shqis njeri ju dhe propozon në dryshe, që imull thënë, të këshapaz vëshin, matë madhë që të një ma shumë, Ti me që këtë dvesh dvogër, që ka një në laf e munë është me dek për të këtë qëtit Para me nëme pas-pas, edhe matë madhë sa shpejt kështë e ndrujit prej, prej presionit fjallëve Prej presionit fjallëve Nëse njeri ju kështë dash me shikur ma shumë Me shikur ma shumë Kështë qenë prej gërdijës dhe të kështë që kështë pa objekt mësë me mujtë me jetuë A në allohë u qënë e që ka boni Këti dha në atë mas, ka dëra, kac, Ka të gjithë duër, e kështu me rap A dhe të dëllohu të bare kjo e tjala A i cili ka caktu mas E ka caktu me mas Fe hede Dhe ja ka dhonë Shdo krimit Punën e vet Nuk talun Kama Rolin e dorës Nuk talun dora Rolin e kamës Nuk elun veshëi Rolin e synit Dhe asyni Rolin e hundës Dhe as hunda Rolin e Gojës, fëhëde Gjëdo se në tja kanë në lohu të bare kjo vëtala të Roli në vetë Kër jemi të roli Më smirë të shifët në haditin e pengamberit Sallallahu aleyhi sallem Haditin që kanë dhe imam Bukhariu Nga pengamberi aleyhi sallatu sallam Thot pengamberi aleyhi sallatu sallam Një ditë për ditëve një njëri në kone kaluar E morë lopën e vetë Lopën e vetë Dhe hypim bita Mirë pa e lidhi Sikur lidhët kallit Për më kalërua. Për më kalërua. Dhe po dom me bë lopën kali. Sikur çoplot dërzojnë me bë lopat coin në forma figurative. E boni për kalin me me me hecme ta me vrapu. Thot pejgamberi Ali sallatu ve selam. I tha lopa. Allahuje lojë më ncoj me me fol lopos. Dhe ky hadith nëpërmjet të njerëzve dhe, dhe zemrat të njerëzve lëkundë. Tha për nga mërë a.s. Ju drejtu lopë për këti njeri dhe i tha Mali ha dhe khullëkt Kjo është ajeti I tha o të njerit Për shket pun shkaj të m'dashti mu Shë jam bohën e për këta Nuk e jam kryuar për kët pun Unë jam me lëvru Ama kali zbana Kali me vrapu s'ka mundësi Kanë dhëndi e tarët Gjdo sendi të Allahu subhanehu e teala Ja ka vendos masën dhe rolin Shfar roli ka? A dojë shiko një rijun Një riju shkrije sa që mos shumë t'ja kanë mor rolin Ja kanë dhënë materjen, plastikën, aparatin, motorin Dhe kanë humbë njerin A dojë shumë prej shkenstarëve nga ajt civilizim Të cilit shumë prej muslimanve lakmojnë nga civilizim A ta prej mrejnë a thojnë Na ena të thot Na kena mjete, po s'kena njeri Na kena përparim, po s'kena zemër Në shpirtin a mungon atë janë, thot A noj ti ishe familit e të të të zbehura Vdes njeri ju Dhe se kanë mor vesh vetë se pas di vjetëve Mas i ka vdek Pse nga se shpirtin ju mungon A noj tëtë Allahu te bare kjo vëtjera Fe hede Gjdo krijesis ja kemi caktu Rollin E na si njerëz, e dim rollin ton A duhet neve Mi shërbi plastikës A plastika nga shërben neve, cila është kjo Allahu gjelluan në surën e lbekara thot a i cili e ka kryuar tokën dhe gjithë shkat qakon të tokë lekom për juve. Këja jetë veç pak më këthika tjetra anë njeri bahët në rolin e hajvanit e tokëa bahët në rolin e njerit. Që që i bje? Allah u që në thëtë në tokën dhe qakon të tokë për njerit e këna kryu. Qa kanë bo njerësi, tokën dhe qakon të tokë e kanë vendos njeri unë shërbim të asaj. Së mund është ti mu vendosë shërbim tokës Toka është shërbim tanin Nga se ti e kriesa më ndërshme Se të cilën e ka kriua Allahu të bare kjo e tjela Ska kriesi ti që ka mundësi Me vendosë shërbim më gjëra A në shika Allahu të bare kjo e tjela Sa pi kriesave gjigante në trup Njëri ju tja ka vendosë frejnat Por së fara shuje Që kiti ti vendosë Krejta forëtët e veta Në shërbim të Zotit Vetë Subhanehu Vëtala Thotë Allahu të barek e vëtala në vazhdim Walledhi akhra gjel mara është Allahu a i cili E ndjerë bimën është Allahu gjelua a i cili E ndjerë bimën El mara është do sen që kam bin Nga toka Dhe kanë thonë djetarët Kjo është argument gjithashtu për kriimin e hatashëm Të Allahu të barek e vëtala Gjdo fryt Gjdo pen Gjdo perime Gjdo Gjëtëse në e shvizohim nga toka Ajo nuk bëhatë vetë vetiju Njërëzitë thojnë proces natyror O ki proces natyror Mësmedan leje dhe izën Allahu, Allahu gjellu ala Nuk punon Blokohot Allahu gjellu ala thot E ledhi akhra gjell mara është Allahu ai cili e ndjerë Bimën jashtë jasht. Argument Argument është se njeri ju në shumë raste Si punon ajo E gjun farën së punon E blokohet procesin atyror Pas taj dhëna ta sedina na Dersa ta mor në vesh Duhet një milion vet Dersa ta mor në vesh Apo Thotë Allahu te bare kjo vëtjala Fe gjallë hu guthajen ahwa E pas taj Pas gjallërimit bimës E ban Allahu gjallëvala bimën Guthajen Guthajen Qka të më than E ban mbetje Mbeturin Në gjdo Gjërë qëka ne e shfrizojmë nga toka Ajo pas gjallërimi qëka e ka Pas i që shfrizojt kalon në qëfar Kalon në betje që gjuhë, thahët Ahua, kanë dhe në djetarët Ezez dhe erët Pra qdo bime gjallë dhe gjellëbërt Kalon në fund, qëfar Batë ndryshkët Apo vishkët Apo batë e papërdorëshme Kjo qëfar argumenton Se Allahu Gjellë Gjellalu Ska në univers, diçka Qëja ka caktu me konë në cahërë Ja japni mundsi, e ka një xallërim, e ka një aktivitet në energji, pastaj ja marr. Kështu jam me çdo qjesat. Allahu gjithë çdo qjesës, ndajmërënjerin, ndajmërë çdo tjetër, e shepse Allahu. Ja jap, pastaj ja marr. Ja jap, pastaj ja marr. Pse se se e tregon Zoti i Onë te Barekeute Ala se ai i cili jap dhe marr është Allahu Xhelalu Ala. Ne jemi vetëm pordorues. Po bëhni pordoruesi u lasdrua, ka mundsi devion. Me ta loni sa pordorim. Po me ndove sa e jotja tash E ta këllam përdonim, mëre përdore Po me ndove se ti e zotnove tash Ti e i zotnik saj, sa hare ki pas ti Si kur që Allah u te bare kjo vëtërna të regoj në neve në surën El Kef Njani pi muslimane dhe njani prej Jo muslimaneve diskutuan A i muslimane ish fukara, kë ish zëngin Dhe i tha muslimane këtina, sura Kef Tha mosullazdro, po madhroja Allahun Mos ungrit ti me të madhë Po madhroj Allah u Gjellona Qka i thaj? Qka i thaj? Tha une me dunjo, E meritoj me pas Në ketë du njo E si të ketë ahirat Edhe atje e meritoj me pas Kështu njëri Kështu lasdrojt njëri Kështu lasdrojt njëri Kështu lasdrojt Kështu lasdrojt Kështu lasdroso Kështu thot Une po Kështu po, zëngin menon Se aj e meriton Kështu pasanik menon Se aj po emeriton, për se ka thon. e meriton Përse ta Fege alëhu guthën ahwa Ska diçka që gjallron Ka jet Bega ti Vetëm se na ja këthejm një dit Guthën e bojm Korpëzi ja, ja mor në kita forcat A ka dikush që se ka mor Allah u gjellon e forcat Ja ka mor firaunëve ndryshëm Përmendëm nga Bdullajb një abasi Tavdhët mi ushtar Kanë lëviz me lëvizin e dorës Faraonit, ta dhëtë mi a e ka qëtë dorën Ta dhëtë mi njerëzën qënë kam, qëka doke Hajde folë Edhe këtia ka morë Allahu gjellë për shtetit E sa, e sa, shtetit dhe përëndori Ku janë ato sot? Si janë, i kam posht dhe i kam përmbys Allahu subhanahu Ta në shiko Në përfundimin e këtia jetit Shiko në që fara jetit djelë tjetër Allahu te bareke Ta dhe Allahu gjellë valla Se nuk këri uke felatën sa Neu Muhammed Alej salatu e selam do të ledzojmë ti Kur'anin felatën sa dhe s'ki me harruë dhe kjo është interesantë tja Kur'anit kjo është interesantë tja Kur'anit Allah u gjellohala e bjen këtë filimin, shdo kriim ja, ja japë na jetën pas të jam orna do të japë na ti o Muhammed Kur'anin dhe s'ki me harrukur kanë dhënë djetarët Muhammed i Alei Salat e Zeram s'ka jetu për gjithmonë, 6-3 vjetë, kanë ndru jetë Kanë dhënë djetarët, a i cili ja jebimës, njerit, kafshës, gjadrimin, pas ta i jamer, është a i njëti cili e le kur anin dërnë kja metë. A ka mundë si dikush me ndalë? Ska mundë si me ndalë? A dhe dhe Allah u gjelë, se nuk këri uke, na këna me taledzu, dhe ti s'ki me harru. Kanë dhënë djetarët, ti dhe ome ti jëtë, se harrujnë. Kjo me të ka kalu në për sfida, nga se shumë prej zemë Mos po përfundon be Fjetojnë apak në harmonin Harmonin e kësaj dunjoje Shfrimi mirë Se këto muslimat në stop haram, haram Spotlojnë dhe mu shfrimi mirë Allah u gjithë dhe thot Felatën se Ketë Kur'an Kurësën kanë menon Po dikush në tarën më në manipulon Se ajo së dhijet e në manipulon Po kur dush më ja kaldu se ardhme Qishka më konë këtheje prapa që nimi e 441 vjetë nga hijgreti për nga mellitë sëllim edhe 13 meke a 4 më të shekuj për 5 më të më plëcuë ka kalu kjo met aq kriza sa që njëri u kërë lexon historien kërë lexon faqë të i lexu thë qëtu sigurish për fundon gjithë shka Allahu ashtu e ka silpunën prapu meti me met vetëm në Bagdad në kohën e Tatarve Vetëm në Bagdad në kohën e Tatarëve në shekullin e 5, 2 milion njerëz i kanë vrarë në Bagdad, 2 milion. Mos flasim për lufta tjera të zot kanë kapërcë, muslimanët. Mos flasim, vlasin me miliona, me mijëa kanë vrarë prej muslimanëve, ndërsa sot emri Allahu dhe emri Muhamedit sallallahu alajhi wasallam çarkullon këy dunajën. Çarkullon këy dunajën. A ka doni kontinent që ju e jifni, aty nuk thuat la ilaha illallah Muhammedi rasulullah? Çfarë mundi? Inshallah Allahu جل وعلا, së nuk qriu ke, na kla me ta lexu. Andaj ta ndjetar, si mushtimi me Kur'anin ose mushtimi me qiejllin. Provojë me rxu. Provojë me me rxu, fela tansa, tisqi me harrua. Tisqi me harruata. Andaj Allahu te bareke teala, ne kët surë, shiko kjo surë është e madhe. Shiko si filloi, subbih isme rabbikal a'la. O Muhammed, ti bani tasbih madroja Emrin e Zotit tan më të lartit. Andaj njeriu veç kurë mediton me këndo mundu sfidue, shumë njerëz të poshtër, shumë kriminal, shumë njerëz pa pa zemër, mund mundoan vazhdimsi, marnu me shpif, por fen Allahu te barekehu teala me kalzu surrën që zot sikofe ja Zotit te barekehu teala vetëm e vetëm por me knos di kan prej djajve dhe shejtanëve të cilët paguon prej tyre, por Allahu gelalwala ju premton muslimanëve në Kur'an falaten sa Kërën së harohët është si mushtie vetë me Allahu të barëk e vëtëala Na lusë me Allahu në gjellë gjelaluhu Që Allahu të barëk e vëtëala Na banë gjithë më prej atërët dhe së dhe janë Në vijë me Kuranin E nuk i ka ndalë kërshi Kuranit Allahu të barëk e vëtëala Lusë me Allahu subhane vëtëala Që Zotë ijo në gjellë gjelaluhu Na mundëson me e madhruhe Allahu në gjellë vërët dheri në frimën e fundit Të kësaj botë, Elus me Allahun të barek e vëtala, që Zotë i Honjële Gjelalu, na mundëson më ndryqu me këtë Quran, me jetu me këtë Quran, me imorë në simët dhe me izbatu. Ato, Elus me Allahun të barek e vëtala, që Zotë i Honjële Gjelalu, muslimat, këdët që në Allahun të ndihmon, jetimet e muslimat, Allahun të këllant, Allahun të këllant, Allahun të këllant, që të të të të të të të të të të të të